Kata Sharipu, Syeikh Ibrahim al Bayduri, Rahimahullah Taala, dan Nafahana bilmuhi di Wahai Nabi, katakanlah: "Wahai Nabi, katakanlah: "Wahai Nabi, katakanlah: "Wahai Nabi, katakanlah: "Wahai Nabi, katakanlah: "Wahai Nabi, katakanlah: "Wahai Nabi, katakanlah: Mukhalikum burhanu haza al qidam. Kemudian syarah kita tak tafsir dulu. Kata Musanna wa anahu limanya naul adamu Mukhalikun itu apa maksudnya? Artinya ay wajibul lah. Artinya dan wajiblah baginya bagi Allah itu Annahu Yang wajib bagi Allah itu Bahawasanya Allah Ta'ala Mukhalifun lil hawadithi Yang bersalahan akan sekalian yang baru. Adamu. Segala yang baru Yang berhubung akannya oleh tiado Oleh ha, kehilangan Oleh hilang ha, Itulah yang benar-benar baru Yang dikatakan binasa ha, Allah itu bersalahan ia Akannya segala yang baru Maksud tu begitu Ha, tapi ibarat mengikut lagu nazam syair ni ah ha, dia kena ikut cara dialah. Jadi dengan takribalah tu ha, kita dapat tahu cara iraq dia tu. Ah ha, musannaf kata wa annahu adamu mukhalifun. Dia tafsir kata ai wa wajiballahu itu mubtada annahu takwi masdatu jadi khabarlah tu. Ha, Salah Allah katanya ha, Wajib bagi Allah itu Mukhalafatuhu lil hawadis ha, Salah Allah katanya ha, Sipat yang wajib bagi Allah itu apa? Ialah bersalahannya Allah bagi segala yang baru ha, Seperti itu ha, Tak kalau itu Wa'annahu yang macam mana? Adem lagi tak pernah kata apa. Mana kata jika alim tak mazukira atau buat jika alim tak apa bila agak ketahui agak tafsir al mazkur tafsiran ini. Saya dah kata ay wa wajibullahu anhu hengakhi daripada tafsiran tu itu agak tahulah. Apabila bila tahu agak tafsiran yang tersebut Fahuwa maka iaitu ialah ai qawluhu wa annahu nak baca anna إِنَّ ha, ka dia kata adalah ia di fathil hamzati. baca dengan fathah hamzah wa annahu Buka inna dah sebab wahratah haratah dah tu. Kemudian pulaknya Hamzah tu patah Min Anna Bila Anna Hamzah dia tu sudah dinyatakan patah Wa wasmuhadam bermula isimnya Isim Anna Iyalah al-damiruh tu lah Bahawasanya Ha nah isim dia Tak kalah dhamir Al-a'idu alaihi Dhamir yang kembali Ia atasnya atas Allah Ha, Rajak dalamnya ke situ Wa anna hu dan bahwasanya Allah Haa Domeikum balik alaihi anallah ta'ala Haa Isi mana khabar Wa khabaruhah dan khabarnya khabar anna Iyalah mukhalifun tu Wa anna hu lima yanalu aladamu mukhalifun tu khabar anna Limaya nalu tu jadi apa Dia kata wa bihi dan bertakalluq dengannya dengan mukhalifun dengan khabarihi dengan khabar wa yata'allaqu bihi bi khabariha ataqu bihi bi mukhalif matullah bata'alluq ulaih al jaru wal majruu a ha, ja majru yani lima la raja ma tu majru dia Jamajruh mana? Qablahu <tuk> duhulu daripadanya dulu daripada khabar iha Haa nah, Jamajruh ma'amun bagi khabar Duhulu daripada khabar anna Haa tak luk situ Jadi bila kita pusing bunyi Wa <tuk> annahu mukhaliful lima yanalu al-adamu Jadi adamu tu jadi apa pula? <tuk lahu> adamu tu jadi fa'i bagi yanalu Ha, I'ma isi masu tu buah eh? ha, Sahabat tu dia wajar lagi, -lagi. Dia kata Wa innama qaddamahu Ni dia berbicara imbarat dulu Dan sungguhnya menduhulu Ia, ia nazim atau musanneh Itu lah ha, Nazim musanneh kita Syekh Ibrahim al Qanini Dia menduhulu Ia akannya Aka aken al-ja Sedangkan Jamajro ni, dia bertakluk dengan mukhalifun. Orang panggil dia ni ma'amul. Mukhalifun tu amin. Ma'amul dia kena ke dia daripada amin. Asal terkik kala dia balas tu. susunne ni ibaratnya, ma'amul dia kena ke dia daripada amin. Sebab tu, fa'e ke dia daripada fe'e. Ma'fuk'u ke dia daripada fe'e. Kan dia ma'amul. Begitu juga jam majrur dia kena kedia pada mutaallaq tempat dia berta'alluq. Kemudian di sininya nye sebut dulu lima dulu pada mukhalifun. Walha lima ni berta'alluq dengan mukhalifun. Ah ha, dia kata wa inna ma dan sungguhnya mendahulu ia ia nazim atau musannif hu akan nya akan aljar ni mendahulunya yang disebut dia dulu le daruratin nadmiya kan nadururah nazas yin nak kena ngalagu dia nak carilah jalannya mm nak kena dengan kata-kata lagu wa annahu lima yanalul adam mukhaliqum burhanu hadzal qidam ah satu bait satu baris turun bagaimana wazir dia bahar rajaz tu saja ja kalau tak sabit dengan kalana kalana tu kata wa annahu mukhaliful lima yanaluhul adam ha tu saja wa ma dan bermulem ha, nak wayak tahbid wayak tahbi lagi tak takrimat dan pada kata lima saat ni lah ma ti ma penyemai semau su waqiatun tu jatuh titik ma waqiatun ha titik tak ada Damma itu jatuh ia alal hawadith. Ha, maksud barang dia panggil masduk. Masduk barang tu apa barang? Ha, ah di situ ialah kena ke hadis. So lah kata wa ta'ala mukhaliqun lil hawadith. Ha, tu kanak kima di situ. Memersalah ia akan barang. Barang di situ kena ke ha, segala benda baru Ha, mana kalau ma Isim masuk Kaedah kita Nak pada A'id dan silap Silap tu jemlah Ya nalul adamu Tu silap ma A'id tepat klik ke dia tu mana Wa'a'iduha mahzuhun Dan a'idnya A'id bagi ma Itu mahzuh dibuangkan. Haa ni Kaedah nahu Haa sebab tu Itu ikut kita pergi dalam kitab Apa saja ilmu pun Nahu sarah Mesti Kerana ibarat Dia kena bergantung dengan dia Haa Kelimah apa tu Kena bergantung dengan dia Tak boleh lari Ni Harap ya, kalau terjumah jauh pun Dia kena tu juga Hingga baca-baca air jauh Dia sumpah je Ia doming, klik ke mana Kepada ta'luq mana Haa Bagi ni ta'luq mana Sumpah ya Haa Uleh fa'in Sapa ma'u Mana Haa mesti dah Haa Sebab tu dia Uslub kita ni Turut kera Haa Cerita ketihak tu Tak harap lah. Haa, walaupun kita pandai dalam bentuk satu usul, usul majalah ya lain, pasukak kimi, nampai isi maksud kata, abik maksud, tuat itu yang lain tu. Nah, bah usul kita ni usul krawedah. <coughs> kemudian, aik dia tu mahzuk. Lepas tu, waana tak abil lagi dah waya. Dan ana, anahu sanintulah. Wahmadah kalat alehi anna dah yang termasuk iya iya anna alehi alama, dia panggil wahmadah dia. Mana? Start daripada hulimayanaul adamumukhalipung tu dia panggil anna dah barang yang masuk iya atasnya Termasuk apa dia? Isim dia, apa nama ni? Isim dia, khabar dia. Ada makmum bagi khabar. Anna sendiri dan Barang yang masuk Ia-ia Anna atahnya Gak apa? hulima lima yanalul adamu Mukhalifah tu Panggil madakolah alaihi semua tu Hah? Anna ada barang yang masuk Anna atahnya ialah Fi ta'wili Masudah <coughs> Pada ta'wih Kau jadi masudah Kita ta'wih Ambil masudah mari nah, Kalau mukhalifah tu Isipa'i mana masudah dia Unduh klik Bakpa mukhalifah ni Bakmu pa'al lah qala bayu khalifu mukhalafatan ah oh, bab mufaalah ambil masdar dia tu ah kemudian bila kita peracuk anna sekali semua sekali <coughs> ambil masdar mari masdar tu jadi pok ta'wil jadi masdar ma'tuun 'alal wujudu nanti tu nak hikaya dalam mata Igi atas ke atas alwujudu dulu ah wujudu hok dulu pada kata faadi bullahu alwujudu wal qidam nah ha, ada. maka sini kita nak hikayah ade mata kita kata ma tu kun alal wujudu ah ha, di situ kalau kita nak main orang mengaji nah orang mengaji baru baru ha, ah ma tu kun alal wujudu Aduk ha, meski. kan no baca alal wujudu ah dia tanya alal wujuduh, ha alal ha, ha. wujudu nah ade dia allege baru-baru ni dia tak kena. Hak pno? Alal wujudi. Ha dia ha, ha, boleh selalalah. Ya. Ha, Natu gapanya hak selapis. Hak kena alal wujudi. Hang janah. Ha, ha dah dia majrulnya alah Dia kena kopak. Ha pak isim inap kopak nya kes engko pak nya keserah. Ha kena. Apa ha, kalau waja al wujuduh nena tak kena? Ha dia aja selapis. Tapi kalau orang dua lapis git kena juga. Aku mana Kepat dengan apa Ada ke alamat kepat dengan domoh Haa katanya Tak ada kepat dengan domoh Hanya nak alal wujudu Haa kepat dengan keserah juga Tapi keserah muqadarahnya ditakdirkan Haa Hanya nak tak berzuhir Hanya nak berzuhir tak boleh Kerana satu ruh dia tak terima dua harikat Dia ada seol tak ada lah Haa kat tu dia kita beri wujudu tak boleh Nak zuhir wujudih bap apa boleh menegahnya boleh harakatul hikayah mana nak hikayah hak lamaan musanneh kita qawadibul lahul wujudu wal qida kata al wujudu darak kata al wujudi menggo jadi khabar ha, Apa ni kita nak hikayah anu ma tu pun al wujudu ha anu no dah kena ha, hak ha, ha, ha, ha, lapis lapis melapis sikitlah mm tu dia ha ni gapanya cara kita dek ngaji dek mai dah nak ngaji de mai kaedah nak bagi kemah tapi kejap, kalau baca begini, baca begitu, baca ini nak tahu kejalan. Kalau boleh belakang, aku mana belakang? Tahu, oh, hatu. Tak ada apa, tak ada orang menghancur hatu. Boleh belakang. <gat> itu dia. Apa jalan, tak tahu. Oh, Hat hmm, hatu senek. Itu dia, hatu asli, hatu asli. Hak mula tubik daripada perut, jahil, tak tahu sekarang. Hatu asli. ada apa hatu. hatu. Ha ah, abak kita tak rak duduk dengan tak tahu tak tahu tu. Sabak yang tak tahu tu dia botol daripada tak tahu dia pergi pada tak kena. Ha dia pergi pada karok. Ha tu. Pak kita tak rak nak mengaruk. Ha ah, baik. <tuh> Itulah tengok tu dia duk duk tak kerim mati tu deh. Masalah kita nak bicara usul dia tak ada lagi tu. Duk tak keridnya apa duk kiai Ha, jadi dengan dengan bicara sarah kita tu sudah ambil kutlasah marinya wa taqdiru ha nak susun takdir ibarat dahlah ha takdirnya wa wajibullahu ta'ala mukhalafatuhu lil hawadithi ha klik hari tu dah biasa wujud qidam mukhalafatuhu awujud qidam baq Mukhalafatuhu lil hawad Haa Itu dia, dia. Haa Klik ke usul dah lah Haa Artinya Dan yang wajib baginya Bagi Allah Dengan maknanya Yang mesti pada akal kita Yang wajib atas Mesti atas kita Kena tahunya Kena yakinnya Haa Sifat yang wajib bagi Allah Itu apa? Mukhalafatuhu bersalahannya Allah Ta'ala bersalahan lil Hawadisi halam tu, tu, tu jadi, oh. ha, Dia panggil la lit ta'diah Jadi mafuk Bersalahannya Kanak jomoh bagi Buat apa ambil tu Lafalam Kanak jomoh makna Bersalahannya akan sekalian yang baru. Ha kita jauh ayat kitab jawi ya jumah bersalahannya bagi segala ya baru. Ha, bagi dengan mana akan dia panggil lam ditadiah itu ibarat. Ha, bersalahannya Allah taala akan segala ya baru. Ya baru itu allati yalhaquhal adamu. Ya baru itu ia ya, berhubung akhirnya oleh hilang ha. Tengok kita Ya baharu Terima hilang Walaupun tak hilang lagi Akan berhubung Akan berhubung Kerana ibarat dengan Yalhaq Ufain mudara Ihtimaha dan iktiqbal ha, Hak berhubung tu Berhubung dah tu okay? ha, Hak tak berhubung lagi Supaya kita ni Lagi berhubung ha, Sekarang kita ni wujud ha, Sekarang kita bersifat dengan ada Lagi berhubung akhirnya oleh tiado. Bila tak tahulah tu Ah turafani hawadis allati yalhaquha al'adam. Ah. Ah itu kita ada Allah bersalahan. Nah, bagi kelia baru itu. Dengan itu kata syarah kita, syarah kita kata Wabizalika <tuh> Nah, dengan itu dengan dzalika <tuh> takrir. Dengan huraian ni Tubik natijah tubik takdir ibarat kata Ma kata wa anahu lima yanalul adamu mukhalifun Dengan takdir belah ni Takwi masda masdar siap Mari atas apa siya, bunyi Wa wajibullahu Salah alam musanah kata Daya wajib bagi Allah itu bersalahannya Bagi selia ya bahru ah, Wa bizalika aizalika takdir Takdir Takdir Yen dapat apa tertolak lebarang. Barang mana? Di hasiat Sheikh adawi Ah tertolak barang yang ada dalam kita hasyah bagi Sheikh Al-Adawi. Ah balah mana dia kata di sana? Min abayan pada ma. Apo barang yang ada dalam hasyah bagi Sheikh Al-Adawi? Begini min anna fi kalamil musannafi tasammuhan ada orang kritik musannaf ada orang kritik orang kritik kata kan? dia kata bahawa ada pada kalam musannaf kita ni iaitu annahu limaya yanalul adamu mukhalifun jadi kalam musannaf kita ni ada padanya tasammuhan ha tu isim anna sebab nasakh tu tak kata tasammuhun tu tasammuhan nenasa dia Ah, ha, ada tasamuh sikit tu, ada mudah-mudah -mudah sikit tu. Ah, ha, bab kata gitu? Dia kata, sebab apa boleh kata kalam sunnah tu tasamuh? Ah, ha, <tuh> li'annat rifatah. Kerana bahwas sikap tu kena ke mukhalafatuhu kena ke diri bersalahan tu sifat. Wujud tu sifat Allah Khidam sifat Allah ha, Bakak tu sifat Allah Mukhalafatuhu Ha tu sifat Allah La bukanlah sifat itu kenakan Annahu mukhalifun Ha baik tu katanya Barak musanah tu tak sama Ambil mudah tu Bermudah-mudah okay, Kalau kira sungguhnya Ha tak betul kalau kira sungguh Sahabat sifat tu kenakan mukhalafah bukan ke annahu mukhalif pun aa ha, sebab annahu mukhalif bunyi kata bahwasanya Allah yang bersalah yang tu nak ke Allah aa ha, tu bersalahan itulah sifatnya sifat Allah tu kena ke bersalahan bukan kena ke yang bersalah an ha, itiraq pun nah lalu uh, syekh kita kata tak tak ada kena itiraq Tak po. takrif pasal ni ya Uh, tengok ibarat musanah Wah apa tu? Wah ratah uh, Annahu Kena baca Anna lah Kan dia duduk tepat Tepat apa dia Tepat takwe masada uh, Mana kata Tepat takwe masada Muga wa, uh, wah ratah Jadi annahu tu Kena takwe masada Jadi maktuh uh, Di atas pada mana Atas pada al-wujudu Oh kaya tu kena takwe Pacara nak takwe Lagu mana Ambil uh, Nak takwe Saat ni tu Kena tengok diqabah dia apa tu ambik mari apa ni kalau khabar dia ti isi mustah nah isy yang pasal ada tasri ah kita ambil klik pada mazda dia kalau gitu mukhalipun isi pakai klik ke mazdanya mukhalabah apa tu kita peracu annas jadi nyemang dakola ale bunyinya wa mukhalabatuhuah klik warna bunyi Fawajibun lahu ta'ala Al-wujudu wal-qidamu Wal-baqa'u Wa-mukhalafatuhu Haa tak ada poin mulai dah Haa Sambil tu kata dengan takrir tadi Tertolak barang yang ada sebut Dalam hasyah Sheikh Al-Adawi Di sana dia kata Ada pada ibarat musanah kita ni Tasamuh sikit ni Kerana sifat Allah tu Ialah mukhalafah Bukit anahu mukhalifum Haa sekaliguh ya juga tapi kalau kira sepuluh syekh kita kira saat ni Haa, dia kata Hmm, hatulah ilmu ni juga Masya Allah Haa, ibarat lagi deh. Haa, dia nak pelepah ikhtirak lagi Haa, tu ilmunya Kalau kita kata okay, lah ni Orang ikhtirak nak pelepah balas mana Haa, tu dia tu semua tu kena ada Alat perkakah dalam diri lah Hmm, sahabat tu kata, al-ilmu ni fisu duduk, ilmu yang duduk dalam dadun, la fil kutub bukan duduk di kitab <coughs> ha, Ilmu tu juga dia nu, Haa, nu, tu dia Wa nurullahi la yuhda li'asih, tu dia al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asih Ilmu ialah Nud. Nud Allah tidak dihadiah beri kepada orang-orang dirakar ke dia. Haa. Sebab itulah kita mengaji nak dalam berakhlak mulia, nak apa, nak perang dengan mulia. Sebab nak terima Nud. Nak terima Nud sang daripada Allah. Haa. Allah tak hadiah beri kepada orang-orang Mengaji bila dirakar ke dia bila dia tak beri. Kalau beri pun beri hak tak Nud tu. Haa tu, haa tu. ilmu. Haa. Hmm. Sebab tu lah kita berlombor dari ilmu tak serupa dengan kita berlombor cara berubut dunia Dia tak serupa Berlombor tu berlombor lah, panggil tarif ha, Tarif, kita menggalakkan supaya kita rajin, supaya kita bersungguh, supaya kita loboh dalam mengaji Ah ha, tu kita berlombor lagi Ah ha, tu dia <coughs> Baik Haa, dengan itu ternyata lah Haa, dari hasiah dari tu tertolak Dia tolak macam mana? وَوَجْهُنْ دِفَعِ ذَلِكَ Ha, jauh-jauh pula jalan. Dan bermula wajah. Dan bermula jalan tertolak demikian itu, demokian maafi hasyah. Tak ni? Ia je kritik lah kita panggil kata. Tertolak zalika apa maafi hasyah. Min'ana bermakna kata tira. Tak jalan tertolaknya begini. أَنَّ الْقَعِدَتَ jadi tak ada perkara malak lagi ni Ha ha cakumu khalafah dah lagi ni Dia main tak kering ibarat dulu Dia lepah jawab pun Bahawasa ka'edah Sabku annal fatihat maftuhati Bahasa kita sabku ni peracur <uncovered> Menghacurkan anna <analogM> Wa <heard> annahu anna dia Sabku anna Itu kaedahnya Kaidahnya kena sabku anna. Kita peraculkan anna. Anna mana? Al-mabtuhati tu sifat pada anna. Haa, nama kata ha, oh, anna jawatuh hati pula dah. Dia pada anna. Ya mudaf ilaih bagi sabku. Sabku anna menghajurkan anna, anna mana? anna al-mabtuhati. Anna dia dipatah di patahkan hamzah tadi. Al-mabtuhati ai ai mabtuhati al-hamzah. Ha peracuk Bi haa, dengan masdar Masdar ambil mana? Min khabariha Masda yang diambil Dari khabanya Mana? Haa, itulah mukhalifun Itu khabarana itu mukhalifun haa, Itu dah tak kira dalam tahun lagi haa, Mukhalifun itu khabarana Apabila kita ambil masdar dia Masdar kita kena ingat Bak dia haa, Ini lagi kesorah. Nah Ah ha, bab dia ni bab apa ha, mukhalifun sifain sifain bab apa bab mufaala khalafa yukhalifu mukhalafatan ah ambil masdar tu mari ha, bab tu bunyi kata wa mukhalafatuhu ah ha, lima yanalul adamu airil hawadis kerana muraknya mari ada hawadis hmm klik situ tak ada apa wa huwa <tuhu> sya'iun fil arabiyyah dan ia itulah sabku ni. Hmm. Sabku anna bimasudari min khabariha. Ni agak panggil yang masyuhu yang, te, yang terkena. fil arabiyyati. Pil lughatil arabiyyah. Ataupun fil qaidatil arabiyyah. Dalam kaedah arabiyyah. Nahun belah tu lah. Ni kaedah dia ni syaih. Kaedah ni kaedah yang maju ni. Aa, yang masyuhu ni begini. Tak kenal kata tak semahlah. Bila begitu. Faham? Ha, maka, ini izah alimta wajhalin difah Apabila akan tahu dah jalan tertolak tadi ataupun apabila akan tahukan kaedah itu Fala yuqalu fihi tasammuhum Maka tak bolehlah dikatakan Fala yuqalu Maka tak boleh dikatakan Fihi tasammuhum Tak boleh nak kata begitu Fihi afi kalamil musanah ni tasammuh Tak boleh nak kata gitu <tik> Sebab wajah dia ada ha, Jadi mulat dah Haa Maksudnya kata tu ha, Wa ja'luna Haa ni muqtada pula Duk takri lagi tu Dan bermula Menjadi kami Ja'luna Menjadi kami Izafak masda kepada fa'in Lidzalika tumafo ya pertama lalit taqdiah kita menjadikan akidah demikian itu ah ha, akan qaulahu wa annahu saknin tu kita menjadikan ma'tufan 'alal wujudu kita menjadikan dia di atas ke atas wujud ah ha, bermula menjadi kita akidah demikian tu di atas atas al wujud aulah situ qabah lebih utama lebih mulat Menja'lihi Daripada menjadikannya kan lah, Menjadikan khabaran tu maksudnya yang kedua Menjadikan khabaran Limubtadan mahzufin Nak baca dengan lorak ibadah apa tak apa Mubtadan ha, Lorak kita tukar alih ke hamzah Mubtadan Kalau kita nak baca dengan lorak asal hamzah hmm. boleh mubtada im mahzufin ade ha, tapi kalau tulis hamzah dia gak kena baca tu teruklah ah ha, tu dia ah ha, tu di segi apa dia lurah pula dalah mubtada ah ha, li mubtada mahzufin ah ha, boleh baca gitu ah ha, jangan panggil ropoknya dhammah muqaddara anasat atau khafa dengan kasrah muqaddarah lah, lah karena tu ah tak timo barik tak timo harakat li mubtada mahzufin. Kalau kita baca limu betada eng itu hamzah. Ah ha, baik. Ha klik sana. Jadi makna katalah ana iraq e wa annahu ni jadi apa Setelah takwil masdah, ha, ah jadi athaf pada alwujudu. Ada orang iraq gini. Ada orang iraq jadi khabar mubtada mahzuf. Nah, ha, ya kedih khabar ya kedih tadah mari. Ah, Syekh kita kata Kita buat dia atas ke atas wujud Lebih molek daripada menjadikan dia Khabar muqtadah Ah, tu dia Lepas hak-hak buat Khabar muqtadah mazuh tu Khabar muqtadah mazuh Sekedih ibarat lah mana Wat takdiru Takdir Was sifatuh ni Sekedih muqtadah eh? ni Was sifatuh salisatu <tikdiru> Minas sifatis salbiyyati Annahu ilaqin ada ada ada lagu tu. Dan bermula sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga daripada sifat selbiah kalau campur semua sifat yang keempat. Karena wujud sifat yang pertama, qidam sifat yang kedua, Bakal sifat yang ketiga, ini sifat yang keempat. Ah, ha, tapi ya, ke dia tu? Dan bermula sifat yang ketiga. Hal keadaan sifat yang ketiga tu daripada sifat selbiah mana tak ada nak kira wujud dah midik di dambaqo ah ha, sifat yang ketiga ialah annahu bahawa sesanya Allah itu mukhalifun ya bersalah makna bersalahnya Allah bagi segalanya baru ini sifat yang ketiga daripada sifat salbiah ada orang iqraq yang betul kemudian syah kita kata kita bawa ku annahu ni takwi masdak atah pada alwujudun lebih molat jadi tak banyak kerja Ah tu dia pa pula kaedah kita malayah <tuk> taju ila takdirin takwilin nah dia apa dah lebih aula daripada barah hak bahajak pada takdir mm jadi hak ni dekat kedih mari wasifatut salisatu sifatis salbiyyah annau kalau kita pakai atas sneh lalu wa annahu mukhalabatut atah pada wujud mm tu dia dah ada nang kedih hak lain dah habis nah ha, tu dia kemudian waqala asy-syekh abdussalam dan perkataan syekh abdussalam nah ha, syarah atas matan ni juga ha masyhur dengan syarah abdussalam ithaful murid ha, nah ayat ha, tak masyhur nama dia syarah ithaful murid syarah bagi jauharatit tauhid Ada puak hikmah -ha syekh kita ni Tuhfatul Murid. Ha, kita ni kita ada mengaji ni syarah Tuhfatul Murid. Nah ha, syarah Abdul Salam tu Ithabul Murid. Nah ha, dia kata di sana dan bermula perkata Sheikh Abdul Salam bi hadzal maqami. Ha, pada ini tepat lah Hallu maknan Nah ha, ni kena kita tengok dalam syarah Abdul lah Dia panggil hurai makna, dia rombak makna aje. La halu i'rab dij. Ya tak ada hurai, tak ada hurai i'rab dak. Cara i'rab di ni ni dak. Ha, supaya kami buat di sini kami hurai i'rab ni. Tengok ana ana baca dengan fath. Ya, isi dia isinya kembali atasnya khabar dia mukhalifun lima ta'luq. Ha tu dok dok i'rab tu. Ha lepas tu ta'limah sedap Begini atas tu kami i'rab. Ada pada pedale Syarah Abdul Salam, ya halu ma'nana. Ya ada rombak makna, maknanya dah hurai makna ya. dia. Tak ada rad. Wa Wain awhamat ibaratuhu dan jika beri waham. Ah, jika memberi waham, ah nak memberi waham, ah ibaratnya ibarat Syekh Abdissalam tu nah, memberi waham aka filaf zalika, aka um menyalahi demak iaitu demak takrihat tah. Kalau kita tengok dalam huraia dia Ibarat dia nampak nak menyalahi dengan ni Dah Hak tu dia bukan ada huraia ekrak Dia ada huraia maknum je Ha kita tengoklah Alhamdulillah Ha Ha selesai hatu hmm. ikhra, Ha selesalah lah hat tu tu Hmm Carakah ekrak cakap apa Ha ni baru nak klik Mari bercara Bersalahan Allah Ta'ala Bagi sekalian Ya Bahru Lalu wa mari wa innamah ni istinah semula nah ni ha, kalau bahasa bahasa cara baru kita mula baris semula dia panggil ya'na ah ha, nah ha, dia buat istinah semula wa innamah Usnidal al mukhalafatu lahu kalau kita kata asnadatu Domain klik pada musanah pada nazi Di sini umumnya ulama usul gutu belakang Kalau itu kita pergi kepada usnida lah Tidak hanya musanah saja Ulama usul buat gitu semua Cuba kita tengok Kalau kita hak kalah nasa Bila lah mana Buat dalam mata Dia bila lah mana Dia ibarat mari Famimma yajibu limaulana jalla wa'azzab Ah, ha, 20 sifat yang saya pakai apa dia bila ah ha, setengah, ha, pananya apa dia? Ah, ha, yaitu lah al wujud dia bila ha, 20 sifat mana al wujud wal qidam wal baqau wa mukhalafatuhu lil hawadisi wa qiyamuhu bi nafsihi. Jadi kita tengok di sifat tiga sebelum tu Ia mari dengan Alillah Pemusnahan kita ni pun kata gitu juga Al-wujud wal-qidam Alillah Kita orang panggil Alillah ganti daripada mudah fi'ilah Kalau kita buat mari mudah bunyikanlah. Bunyi wujuduhu Adanyu Annyu siapa? Allah Ta'ala Al-qidam gati mudah fi'ilah Buat Alillah bubuh mudah fi'ilah Hu Qidamuhu sedianyu ada. Aa ha, wal baqa ai baqauhu kekalnya. Jadi kata dengan alillah alillah alillah. Manakala sifat mukhalafah dia tak kata wal mukhalafatul hawadith. Kan nak kira zahir nak kata wal mukhalafatul lah nak jadi termasuk ke? Muka Muga alillah belaka dak. Musannih Siasanusi halih kata wa mukhalafatuhu nyok mai ha, apa tu? Ng ya, ulama jawab kata tafannunan. Aa ha, beragam bagai pada bercakap kata tengah di samping nak tan panu ada lagi supaya nak buat tanggo untuk nak rat Aa ha, orang yang aa ha, tu dia kerana bercara al-mukhalafah ni banyak di kalangan orang tu mensorah dengan nak bagi siapa. Aa ha, waktu musonnah kita omong wa mukhalafatuhu. Bar salahan hanya klik mana? Yo ya mai taala. Wa iklimah taala menunjukkan maha suci Allah. Ha tengok tu halusi dia. Ha di sini kalau gitu nampak menyalahi dengan zahir ayat tu. Ayat ya nafi di mana? Ayat dia kata laisa kami selihi syai'um. Cuba tengok. Haa, ayat kata ba tidak ada seumpamanya, seumpama Allah tidak ada sewaktu. Jadi, jadi nak pilihan mana? Tidak ada sewaktu yang serupa. Sewaktu yang serupanya bagi Allah. Jadi kalau tu ayat nak katakan, Mukhalafatul Hawadisi lahu ta'ala, Dia nak pergi tu, nak isna kot tu. Tapi bapak pun ulama isna pada Allah. Haa ni pun jadi satu ilmu juga. Sebab ada orang iktirah. Dia kata ulama panah-panah. Ada kata nyoba ibarat mukhalafatu al-hawadith sedekah dalam Al-Qur'an ha Isnak kepada ah ha. suatu bersalah kalau nak turun Al-Qur'an ayat dia tu Quran, kata, kata, kata? bersalah segala yang baru tu aa, aa, bagi Allah Taala sebab yang mari kami islihi syai'un syai'un laisa syai syai syai syai ke tidak ada suatu itu seumpamonyo mana suatu tu tidak serupa akan okay. Allah dia menagik tu ni ganolah mah kata bersalahnya Allah akan okay. Jadi panah-panah ulama. Ada, dia tanya lah tu. Apa ha, jawab, kata, ha. Sebab ulama tu panah-panah, abis tu kena. Tu muka dia panah lagi, panah. Nampaknya tu. <laughs> ulama ni panah-panah. Ha, ya panas sungguh. Sebab tu dia ya, kena. Kita tak sungguh, abis tu. dia dia tak berbelik tu. Ha, maksudnya ke mana? Dia nak ikhtira ulama. Dia nak ambil ru'an. Ah. Dia tunuh. Laisa kami selisai. Walam yakullahu kupuan ahadun tidak ada seorang pun serupa bagi Allah. Mana ada? Tidak ada waktu yang serupanya waktu bagi Allah. Ha ni gano kata kesalahan Allah bagi. Ha kata, Ini tersusah ni ulama paling ni kata ha, ni. nak tanya, ini. tengok ni tengok tengok orang tak fikir otak lagu tu. Ha ni semua jadi ilmu bagi kita. Ha nak kecergahlah. Ha awiyah tak senang nak ulama cari jalan sama-sama. lepas ha, kita kena bela ulama Nabi betul sungguh. Ha ni dia cakap ni. Wa innama Itu halusi dia gitu Wa isti'nah bayani lah tu Gana gitu sana mukhalafah pada Allah Aha, Nah, ha Oh wa innama Usnidal mukhalafatu lahu Dan sungguhnya Disandarkan bersalahan Lahu Sana bagi Allah Tengah bawah Izafak Tengah bawah Nywa isna fa'in Mukhalafatuhu bersalahannya Allah Ha, Sumpah kata wujuduhu adonyo Allah Itu ha, isna ha, Adonyo Allah Sediyonyo Allah Kekalnyo Allah Tak ada apa lah Bersalahannya Allah ha, Mana isna bersalah kepada Allah Sebab apa? Tak isna kepada ha, makhluk tu Kenapa tak isna pada hawadih Kerana zuhir dari ayat tu Laisa kami selisai Nah ha, walhaula mau dia bijak mukhalafah dengan mummasalah dia lain cara berkecek nah lain tu ah tengok sini dulu sesungguhnya di sanalah kesalahan tu di sanalah lahu baginya bagi Allah Taala lahu taala pada usnida bukan taala pada mukhalafah Diisnakkan kesalahan isnad kepadanya lahu mana ilaih kepadanya kepada Allah Taala tu ialah Lia karena bahwasanya mukhalafah itu tanzihud. Ah, karena bersalah itu ialah menyuci, menyuci, Haa, menyuci Allah daripada serupa itu bersalahan Karena, karena mukhalafah itu ialah tanzih, menyuci. Mana, mana yang maha suci itu Bila kata menyuci, maha suci. Wal Dan yang disipak dengan tazis apa? Allah ha, Yang disipak dengan menyuci mana Allah maha suci Gitu Tak kena kata makhluk maha suci Tak no. kena ha, Dengan ini ulama bijak Kita kata ulama ni panah panah. Ha, panah, panah, panah panah Panah panah sungguh <laughs> Kita tambahnya banyak lagi Kita kata ulama ni panah panah. Panah, panah panah panah sungguh <laughs> Kita bersih goh nak Hmm, ha, begitu kata tau ke chat ni. Ambik cuci hatilah. Ya. Ha. Hmm. Atudio mukhalafatuhu bersalahannya Allah. Ha, apa apa di sana bersalah tu isnak kepada Allah, tak isnak pada yang makhluk, pada makhluk baru. Ha, kerana mukhalafah itu ialah menyuci Ha, dia kata apa makna menyucik? Makna iktikad maha suci. Kalau itu siapakah yang bersifat dengan maha suci? Makhluk kau Tuhan sifatnya maha suci? itu hai hantu kata wal mausufu bihi Allah la buka hawadisu hah ha, ha, dia muti hawade sebab itulah ulama kata mukhalafatu hulil hawadith dia tak kata mukhalafatul hawadith lahu ta'ala hmm, dia dia walaupun bab mufaalah ni dia panggil musyarakah apa kita katanya Baraba Qatala Zaidun Amran ha, Kita isnak muqatalah kepada Zaidun ha, Walha makna apa? Muqatalah makna berperang Bergamo Maka gerti berperang ni bukan sebelah Kalau balik Zaid je Hatta uh, Umar Orang okay, tak kata qatala Orang okay, kena kata dengan Qatala Bunuh oleh Zaid Okey Ah ha, balik-balik Umar tak ada wak apa balik Zaid je. Dok apa, dok goda, dok tikal, namonyo balik Zaid ni bunuh. Ore tak kato muqatalahlah. Lah. Nini kato qatala Zaidun Amr. Bermakna Umar hati Zaid, Zaid hati Umar tu berperang tu bergomo. Tapi ha, tiba apa isnad di sini? Ha, tak adalah ada tujual tu. Balik ni wak mula kau apa? Ha, ada lah tujual tu. Tapi pengertian apa ni? Makna gim hari. Ha ni pu mukhalafah bila kata bismillah lazim bismillah Allah tu akas makhluk makhluk juga bismillah bagi Allah ha, tapi cara nak sana ha nak sanad dia ada munasabah ha ni dalil dia ha dalil hadaya dia dia Haa, lalu tu ulamak kata mukhalafatuhu Taala tak kalau kata kata mukhalafatul Hawadeh Lahu Taala. Hawanya ni kata mukhalafatuhu Taala lil Hawadeh. Ini isna buat faenya kepada Allah Taala. Sebab apa? Karena mukhalafah ialah Tanzih menyuci, ke mana Kemanaknya tidak maha suci. gitu yang bersifat dengan maha suci ialah Allah wal ma'tūqu bihi ya panggil ta'mīmul ilah Dan hak dia disifat dengan dengan tazīh ialah Allahu la bukan al hawadisu hasab itu isnad pada Allah Hmm tu dia di segi laq pula dah tak tercakap apa uh, nama dia panggil cara adab bercakap dia kena isnad mukhalafah ni kepada al a'la dunal adna Malahan ada segala juga Khalafah Khalafal Malik Al-Wazira Haa nak kata gitu Tak boleh kata Khalafal Wazirul Malik Dia kena tak kata bahasa halus ah, Halusi bahasa tu Kalau kata tu Khalafal Wazirul Malik Tak kata bahasa tu susun lagu tu Dia tak boleh Dia kena miha adana Dia kena isna pada al-a'la Khalafal al Malik Menyalahi oleh Raja Akan Wazir Haa nah, Dia kena kata kot tu Haa Allah atulah ha, halusi deh. Ha, ah, siapa tak tilah kitanya sekali lalu tu. Nah, ha, lalu banyak kali lah ha, cukup dulu tu. Wa kama annahu ta'ala mukhaliful lil hawadisi mukhaliful lil